Саме це – чоловіча сила і витривалість, і жіноча краса та вправні руки, і приваблювало людологів. Ні-ні, я не буду змушувати тебе, божественна таумі, пережити те, що переживали наші далекі предки в смердючих трюмах кораблів, у яких їх везли на Гаїті, Кубу, Барбадос та інші Карибські острови. Це було б жорстоко, відчути це навіть в уяві. Але цей жахливий шлях був, і під час його від голоду і спраги, канчуків наглядачів, від побоїв і хвороб умирали тисячі й тисячі. Деякі дівчата після численних гвалтувань не витримували. І якщо випадала можливість, самі кидались в море, стаючи поживою акул. Ті ж, які витримували страдницький шлях, ставали рабами на бананових, кавових і тютюнових плантаціях ось якою була ціна рабства і долі нещасного народу. І все ж, попри всі знущання і страждання, він зберіг давні перекази, легенди, пісні. Та найголовнішою з усіх їх гвусній і частково писемій історії нащадків імбіру була історія про велику мамбу Туммі Маліколоне, що вважається засновницею великої релігії Туммі Вуду. Вуду Таомі мимоволі здригнулась. Та сама Вуду. в дитинстві вона наслухалась про чаклонську страшну релігію, магію і пов'язані з нею моторошні обряди, що побутували ті місцевості, з якої втекла її мама. Про жахливі заклинання й обряди, пов'язані із людськими жертвоприношеннями. Невже й цей старий? А чому б ні? Адже він сам назвав себе магом і викликав у неї дивне. Моторошне реальне видіння. Який жах? Ні, з неї досить. Геть від цього страшного старигана. Не бійся, ясна пані, явно улесливо сказав господар. Не лякайся і не уявляй собі, бо зна чого. Воду має лише опосередковане відношення до нашої релігії і нашого вчення. Так, коріння, фундамент у них можна сказати спільні, але й тільки. Бо воду – то дикунська темна сила – Розрахована на таких же темних людей, які вірять у низьке, примітивне чаклунство. Туммі Вуду – це особливе чаклунство. Це розкішне палахкотіння високого духу, яке дає можливість звичайній людині стати істотою незмірно вищою, ніж вона є. Ніж вона існує в більшості випадків людського існування. Але давай спершу ще раз вип'ємо цього нектару. Вони випали і закусили дивними африканськими плодами. «Я побувала мало не в усіх країнах світу, а так багато виявляється, не знаю», – подумала Таумі. Джавіртан продовжив. «Відомо, що в основі ритуалу воду, як системи магії, поклоніння змії, а в окремих випадках і канібалізм. В основі Тумміву до поклоніння черепу великої Туммі Маліколоне, праматері Мамби, за повір'ям донці бога Грому Ксевіозу і богині землі Сагбата, які єдиний раз поєдналися у великому коханні. Якщо точніше, не черепу, а тим думкам, тим великим ідеям, великим чарам, який носила колись у цьому черепі Туммі Малі Колоне. Саме вона врятувала народ і біру від знищення чужинцями, бо хоч на час великого полювання на людей і рібо мали свою державу і свого вождя, сказати по-сучасному князя, але що вони могли протиставити рушницям, а то й гарматам лютих людоловів, хіба що стріли списи. І тоді з'явилася велика мамба Таумі Малі Колоне. Вона була товстою і невродливою для тих, хто дивився на неї лихими очима, і несказанно красивою, в кого погляд і думки були світлими. Вона ходила від поселення до поселення, котрі ще уціліли, і переконувала не боятися чужинців. Вона клала біля порогів будинків свої амулети, але питала перед тим, чи вірять їхні мешканці у силу, яку вона несе за собою. Якщо вони вірили насправді, а не просто казали, що вірять, то Амулет діяв. Скільки б не намагались підпалити цей дім, він не займався. Не посміхайтеся містаомі. я спершу в це сам не вірив, але може ви колись поїдете в Бенін, гадаю, знаєте де це, і там побачите в селищі Мара-Воку кам'яну статую білої людини то капітан Джонні Ремайєр, один із найзнаменитіших мисливців, на рабів. Його перетворило на камінь закляття великої Туммі. «А тепер ми переходимо до найсуттєвішого», – сказав Мах Джавіртан. Тобто, «Ти не звернула увагу на дивну схожість ваших імен, моя дівчинко? спитав Мах. «Імен? А вже ж, Туммі і Таумі». Далі господар Мах, хто там він ще, сказав, що він опускає цілу історію його життя і пошуків. Це не так важливо і суттєво, чи суттєво і важливо, як тобі більше подобається. Міста, Омі, моя королева і королева народу і біро. Не морщся і не гнівайся, це справді так. Поки що ніхто, хто походить з цього народу, не досягав таких висот. На що я слухаю цього старого, подумала Таумі, божевільного чи напівбожевільного, хоча, напевне, вмілого гіпнотизера. А може, саме тому я слухаю, що він гіпнотизер. Але ж мені хочеться слухати. і щось йому від мене потрібно, і мій брат спитати чи почекати. Історія, продовжує тим часом містер Джавіртан, майже банальна і тривіальна, за винятком однієї частини, до якої зараз і доберемося і він різ колись звичайним гаїтянським хлопчиком однієї родини – хуліганом і розбешакою, котрий відрізнявся від решти ровесників, яким у ліпшому випадку судилася доля вантажників на численних маленьких заводиках і фабриках з переробки чи обробки місцевих фруктів і тютюну. А в гіршому – поповнити ряди злодюжок і наркоманів. Була в нього дивна, закладена від природи чи богом допитливість. І був сусід, старший шкіпер Клод Мартіан, в якого було безліч книжок, привезених бозна з яких мандрівок. Прочитавши одну-другу, малий Джавіртан поступово став книгоманом який згодом вже ховався у дровесників, аби прочитати чергову потерту книженцію про піратів, закляття численних долин змій і дивних фантастичних тварин з африканських і азіатських країв. А у Клода Мардіагна була ще старіша за нього мати Генріана, котра знала так багато старовинних переказів, які сягали своїм корінням ще африканського минулого їхніх далеких предків. І від неї він уперше почув про велику мамбу – чарівницю, повелительку духів і людей, Туммі Маліколоне, доньку бога грому Ксевіозо і богині землі Сагабати.